A 9 fejezetnél járunk. Nyissuk ki ott a Bibliánkat, és imádkozzunk. Drága Uram, köszönjük neked, hogy az örök életnek a beszédei vannak Te nálad. Köszönjük Uram, hogy nálad van az örök életnek a forrása. Uram, szeretnénk jönni és inni a Te igédből. Szeretnénk, hogyha megmosnád a lábainkat, felfrissítenél minket, tanítanál minket átformálnád a szívünket, és Uram, hát, hogy ne menjünk el úgy innen, ahogyan ide jöttünk. Szeretnénk úgy elmenni, hogy jobban ismerünk téged, hogy közelebb kerültünk te hozzán. Kérünk téged, hogy jelenítsd meg az igazságaidat, Uram, a szívünkben. Szükségünk van arra, hogy a te szent lelked által kijelensd a te beszédeidnek az igazságát, hogy odaírd ezeket a szavakat a szívünk hústábláira, hogy elrejtsük azokat, és hogy átformálódjunk azok által. Kérünk Téged, hogy gyere és munkálkodjál bennünk. És dicsőj meg, Uram, ahogyan tanulmányozzuk a Te ígédet közösen. Te drága fiad nevében kérünk. Amen. Amen. A Józsué 8-ban, két héttel ezelőtt láttuk, hogy milyen fontos az elesések után felkelni, meglátni Istennek az áldozatát, a megbocsájtását elfogadni, és tovább menni. És fontos, hogy azokra a dolgokra figyeljünk, amik előttünk állnak, és nem pedig azokra a dolgokra, amik mögöttünk. Fontos Isten hívására figyelni, és arra a jutalomra, ami Istenben van. És láttuk azt, hogy amikor Józújé és a nép Istenben teljes mértékben bíztak, akkor megnyerték a csatát, nem csak Jerikónál, hanem Hainál is. És láttuk azt, hogy Győztesen kerültek ki a Kánaán közepére sújtó hadjáratból. Kánaán ez inkább egy ilyen hosszasabb belhelyezkedésű föld terület volt, és az Izraeliek pontosan ennek a föld területnek pontosan a Kánaán itt a országnak a közepén hatoltak be és és itt találjuk, ott volt a táboruk, Gilgál, úgyhogy így majd mondanom, hogy az ország közepét támadták meg először és. Itt tarattak győzelmeken. Aztán láttuk azt is, hogy elmentek az Ebál és Garizim hegyekhez, és a két hegy által alkotott természetes színházban felolvasták az Isten igéjét, felolvasták a törvénynek a beszédeit, sőt, Józsué felírta mindezeket a beszédeket kőtáblákra, hogy mindenki lássa, és látjuk, hogy alig telt el pár nap, nem telt el több, mint ötven nap, és a törvényt ismételten átvették, úgy, ahogyan Mózessel átismételték. És sokan mondták azt, hogy jó, biztos nem az összes igét írták le a kőbe ismét, biztos csak a tíz parancsolatot, vagy csak az átkokat, csak az áldásokat. De nem, a nép, a Garizim és az Ebál hegyére felsorakozva hangosan álment mondtak minden áldásra, minden átokra, amit felolvastak. Elmondva ezzel azt, hogy ők innentől kezdve Isten szavában fognak bízni, és ők készek arra, hogy Isten szava szerint éljenek. De a törvénynek minden igényét felírták a kövekben, és a 90-es években a régészek több olyan kétméteres méteres oszlopokat is felfedeztek a Közelkeleten, amelyben a mózesi törvények voltak feljegyezve, és egyik ilyen kőoszlop, ami iránban található háromszor több igerész tartalmaz, mint maga a Mózes 5. könyvvel. Úgyhogy Józsué nem csak a Mózes ötödik könyvét, nem csak a Tíz Parancsolatot, nem csak az átkot meg áldást iratta föl a kőbe, hanem felírták az egész törvényt, úgy, Isten kérte tőlünk. És el, el tudom képzelni, hogy ott volt egész Izrael több millióan, a fele Garizim hegyén, fele Ebál hegyén, a két hegy lába mindössze, pár száz méterre volt egymástól, a két hegy között ott volt a, a szövetségnek a ládája, ott voltak a papok, és ott volt Izrael egész népe, és a természetes visszhang úgy ha, visszhangzott, hogy mindenki hallhatta Istennek az igéit felolvasva, és mindenki egyetértett azzal, hogy ebben fog bízni, és e szerint fog élni. És ez az esemény, Izrael, Izrael történelmében egy szellemi fénypont volt, de a következő fejezetekből meg tudhatjuk, hogy hogyan is folytatódik a honfoglalás és itt a déli hadjáratokat fogjuk látni a 9 es és a tízes fejezetekben, és meg fogjuk látni azt, hogy mennyire fontos ébernek maradnunk a szellemi győzelem időpontjában is és meg fogjuk látni azt, hogy az ellenség a szellemi fénykorunk csúcspontján is épp ugyanúgy kész pusztulást hozni az életünkbe, mint bármikor máskor. Sőt, azt fogjuk látni, hogy úgy, ahogy az izraeliek nagyon sokszor bennünket is akkor ér igazán nagy csapás és támadás, amikor nem számítunk rá. Amikor úgy gondoljuk, hogy Isten most igazán meg lehet velem elégedve, mert... Ezt meg ezt tettem, és biztosan most az keresztény életemben minden rendben van. De az ellenség ilyenkor is kész a támadásra. Azt láttuk, hogy Izrael győzött Jerikó és Ai felett, kihirdették Isten törvényét. Azon a földön, amit Isten már jó pár száz évvel ezelőtt nekik ígért, és most végre a sok bálvány áldozás után Isten dicséret is felhangzott ezen a földön. Az Ebálhegyen, hogyha emlékeztek, bemutatták az első áldozatokat, és pont azon a helyen, ahol az átkokat sorolták, azon a helyen mutatták be az, átkok, az áldozatot, hiszen nekünk is ott van leginkább szükségünk áldozatra, Istennek az áldozatára, ahol az átkaink lesújtanának ránk. És itt azt fogjuk látni, hogy ahogy a meghallják a népek Izraelnek a győzelmét, összefognak. Olvasjuk a 9 fejezet 1-es és 2-es versétől. Lett pedig, hogy mikor ezt meghallották mindam a királyok, akik a Jordánon túl, a hegyeken és a síkon és a nagy tengernek egész partja mentén voltak a Libanon ellenében, a Kitteus, az Emoreus, a Kananeus, a Perizeus, a Kiveus és a Jebuzeus, Egybe gyülekeztek, hogy megvívjanak Józsuéval és izrael egy gyakorattal. Itt látjuk az ellenségnek az egyik módszerét, az egyik stratégiáját, nevezetesen azt, hogy összevontan támadásra készül. Ezek a népek egyébként egymásnak halálos ellenségeik voltak, és nem bírták egyáltalán egymást, de most, hogy Isten népe ellen kell támadni, most lelkesen összeszövetkeztek, hogy Izraelre csapást mérjenek. Itt azonban az összevont támadásra nem kerülhetett sor, mert Izrael pontosan a Kánánnak a közepén volt, és azért az északi és a déli erők nem tudtak összefogni. Lettől függetlenül délen is, meg éjszakon is a Kán kánáni népek összefogtak Izrael ellen, félretéve minden személyes viszájukat, gyűlölködésüket azért, hogy Izrael legyőzhessék. A hármas fejezetben olvasjuk azt, hogy nem minden uh, kánonáni nép volt kész erre a szövetségre. Meghallották Gibeon lakosai is, amit Józsué Jerikóval és Aival tett, és ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követekül adták ki magukat. Szereztek azért szamaraikra Ócska zsákot, és Ócska megrepedezett és összekötözött borostömlőket és ócska megfoltozott sarukat lábaikra, s ócska ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és, és penészes volt. Így mentek el Józsuhéhoz a táborba, Gilgába, és mondták neki és Izrael férfiainak, messze földről jöttünk, most azért kössetek Frigyát, mi velünk. Itt látjuk az ellenségnek egy másik módszerét, nem az összevont támadást, hanem a kiegyezkedést, a megtévesztést. A Gibeóniak felismerték azt, hogy harcban Isten sohasem győzhetik le, és ezért egy másik taktikához folyamodtak. Maga Gibeón egy nagy város volt, nem egy, nem egy jelentéktelen város, hanem elég nagy város volt, a tízes fejezetben majd fogjuk látni, és másik három város csatlakozott hozzá, és így ez a négy város alkotott egy kisebb szövetséget. És a Gibeoniak gibe, úgy döntöttek, hogy megtéveztik Izraelt, és valami módon kieszközölik a, a béke szövetséget velünk. Egészen közel voltak a Kaihoz, mindössze 10 kilométerre helyezkedett el ez a város a hegyvidéken, de az izraeliek még nem tudtak akkor róla. Ezek a ravasz Gibeoniak ismerték Izraelnek a törvényét. Az első mondat, amit mondanak Józsuének, az az, hogy messze földről érkeztünk. Tudták azt, hogy Izraelnek meg volt tiltva, hogy a kánaáni népekkel bármiféle szövetséget is kössenek. És ezt a tiltást nagyon jól ismerték. De azt is ismerték, hogy a törvény lehetőséget adott Izraelnek arra, hogy távolabbról való városokkal, távolabbról való népekkel szövetséget köthessen. És éppen ezért ezt a részét a, küldet, a küldöttség újból, meg újból kihangsúlyozó, hogy mi igen messze földről jöttünk, és ez volt a megtévesztésüknek az alapja, hogy ezt hangsúlyozták. Azt is látnunk kell, hogy a Gibeoniak a nem az erőtlenségük, meg nem a gyengeségük miatt jöttek Izraelhez, mert a tízes fejezetben olvassuk azt, hogy Gibeonnak a vitézei, Gibeonnak a férfiai, mind vitész harcosok voltak. Erős, jól képzett harcosok voltak a Gibeon-Gibeoniak. De Isten félték és Isten tisztelték. Látták azt, hogy mit cselekedett, milyen hatalmas volt az úr milyen, milyen hatalommal vigyázott Izraelre és hogyan, hogyan követte őket. És éppen ezért jöttek Izraelhez, mert azt akarták, hogy ezzel az Istennel békességük legyen. Nem akarták azt, hogy ezzel az Istennel hadakozzanak, mert tudták, hogy nem tudják legyőzni. És ez volt a fő indítékuk, amért jöttek, és egyszerűen jöttek, és hazudtak Izraelnek. Egyszerűen hazudtak Józsuének, és a megtévesztésüket azt tovább erősítették a színészkedésükkel, beöltöztek ugye, használt ruhákba, ócska ruhákba vitték az ócska zsákot a szamaron, a repedezett tömlőket, bortömlőket, penészes kenyeret tettek a tasakba, és ezt a hosszú utat, ezt a tíz kilométert fáradtam, megtették, és odaálltak Józsué elé, hogy mi igen messze földről jöttünk. És látjuk azt, hogy az izraeliek hogyan fogadták őket, hetes versben. Izrael férfiai pedig mondták a kiveusoknak, Hát, ha közöttem lakozol -e, hogyan kössek azért frigyette te Látjuk, hogy először még gyanakodnak az izraeliek. Azok pedig mondták Józsuénak, szolgáid vagyunk mi? És mondta nekik Józsué, kik vagytok és honnan jöttetek? És mondták neki, igen messze földről jöttünk az előbb még csak messze földről jöttek, most már igen messze földről jöttek, a te szolgáid az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét, és mindazt, amit Egyiptomba cselekedett, mindazt is, amit cselekedett az emoreusok két királyával, akik voltak túl a Jordánon, Sihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, aki Astaródban volt. Ezért szóltak nekünk, ami véneink és földünk lakosai is mind mondva, Szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik, hogy szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek frigyet mi velünk. Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor eleségű elhoztuk a mi hazánkból elindulva, hogy hozzátok jöjjünk. Most ímé száraz és penészes lett. Ezek a boros tömlők is, amelyeket, amelyeket újkorukba töltöttünk meg, ímé, de megszakadoztak és a mi ruháink és a saruink pedig megavultak, és az útnak, igen, az útnak igen hosszú út volt amiatt. Látjuk azt, hogy megpróbálják rászedni az izraelieket a Gibéoniak. Érdekes az, hogy nem említik a Istennek legújabb csodáit Józsuénak. Nem mondják azt, hogy hallottuk, hogy milyen nagy harcot győztetek Jerikónál, meg Gainál, mert ugye ha messziföldről érkeztek, akkor még a hír nem tudott eljutni hozzájuk. Minden megpróbáltak megtenni, hogy rávegyék az izraelieket. És annak ellenére, hogy ott volt bennük az egészséges gyanakodás, és érezték, hogy valami nincs rendben ezzel az egész történettel, mégis uh, egy idő után Józsué és a vezetőség és az egész nép az érzékeire hallgatott. A 14-es versben olvassuk, hogy vettek a férfiak azoknak eledeléből, és az úr tanácsát pedig nem kérték. És békességesen, és békességesen bánt velük Józsué, és Frigyet kötött velük, hogy életben hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei pedig megesküdtek neki. Látjuk azt, hogy bátták a derekukat, és ami először gyanús volt, és nem hangzott valami tisztán, félretették ezt a gyanakodást, és az érzékeikre támaszkodtak. A szerint cselekedtek, amik számukra megfogható volt, ami érzékelhető volt, megtapintható volt, amit megkóstolhattak. És nyilvánvaló, hogy valóságos volt az a száraz bortömlő, meg lehetett fogni, meg volt repedezve, valóságos volt a penészes száraz kenyér, meg lehetett kóstolni, tapintani. És egy idő után azt gondolták, hogy hát végül is ez elég bizonyíték arra, hogy ki mondjuk a a döntésünket, hogy tényleg, igen, valóban messzi földről érkeztek. És mindenben látjuk azt, hogy Izrael látás szerint járt nem hitben, nem bíztak Istenben, nem, nem az ő szava szerint cselekedtek, nem is kérdezték meg Istent, hogy mi lenne a tanácsa ebben az esetben, egyszerűen csak az érzékeikre támaszkodtak. Az igazi probléma az azonban mégiscsak az volt, hogy nem keresték az urat, hogy nem kérték ki Istennek a tanácsát, nem csak az, hogy nem hitben jártak, hanem egyszerűen nem kérték ki Istennek a tanácsát. Nem tudom, hogy mi történt Izrael-elekkor, lehet, hogy elfelejtették megkérdezni Istent, lehet, hogy úgy gondolták, hogy ezek a bizonyítékok túl egyértelműek ahhoz, hogy Istent megkérdezzék erről az egész esetről. Lehet, hogy eszügybe se jutott ilyen dologgal Isten zavarni, bárhogy is legyen. Az biztos, hogy az Ainál történt vereségüknek egyik oka az volt, hogy nem keresték Isten. Emlékeztek rá, hogy ez volt a vereségüknek az egyik oka, hogy megoltották Istennek a szent lelkét azzal, hogy nem keresték az ő akaratát, hogy nem borultak le ő elé, nem kérdezték őt, nem kérdezték, hogy menjenek -e a csatába, hogy menjenek a csatába. És nem csak ö, ákárnak volt a bűne, ami miatt Izrael veszített, nem csak az volt, ami megszomorította Isten lelkét, hanem egész Izrael megoltotta Istennek a lelkét, ahogyan nem keresték őt. És érdekes az, hogy alig telik el pár nap, és ugyanabba a hibába beleesnek. Lehet, hogy azt gondolták, hogy jó egyszer előfordult velünk, felálltunk belőle, győztesen kikerültünk ismét, ismét Istennel közel járunk, közelségbe vagyunk. Biztos soha még egyszer ugyanez nem fog velünk előfordulni, mert megtanultuk. És milyen uh, nagy figyelmeztetés az úgy gondolom mindannyiunk számára, hogy ne gondolkodjunk így a hibáinkról, a bűneinkkel kapcsolatosan, hogy, hogy azt soha többet úgyse fogom elkövetni, mert már egyszer felálltam belőle és győztesen kikerültem. Nagyon vigyázni kell arra, hogy Istenhez közel maradjunk, és keressük az ő akaratát, keressük az ő tanácsát. És így az izraeliek bárhogy is volt, bárhogy is bármi is lehetett az oka, minden esetre elbízták magukat az ellenséggel való viszonyban, és úgy gondolták, hogy, hogy ez a helyes, amit cselekesznek. Olyannyira, hogy még esküvel is megerősítették, és hogy később olvassuk, Isten szent nevére esküdtek, amikor a, békeség, a békeszövetséget megkötötték a gibeóniakkal. Ravaszak voltak a Gibeoniak és ugyanezzel a ravasszóval találkozunk az Efézus 6 és Lapozzunk oda, biztosan mindennyien ismeritek ezt az ige szakaszt. Az Efézusi Levél 6-os fejezetében Pál figyelmeztet minket, hogy legyünk erősek az Úrban. És azért nagyon fontos ezt a szakaszt megnéznünk, mert ha emlékeztek Józsói könyve egy előképe, annak, hogy mit is jelent keresztényként Istenben járni, Istennel való élő kapcsolatban, Szentlélekben járni. És itt az Efézusi Levél is konkrétan úgy ezekről a ravasságokról beszél, aminek áldozatául estek az Izraeliek. 11. es azt írja, hogy öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Amikor görögre lefordították az Ószövetséget, akkor ezt a ravasságszót használták itt a Gibeoniakra, Józsué könyvébe, és itt a Efézusi levél hatos fejezetében is. Maga a ravasságszó az, az azt jelenti szó szerint, hogy módszer, hogy valamilyen stratégia, és. Itt így Isten arra figyelmeztet minket, hogy öltözzük föl Isten fegyverét, minden fegyverét, hogy meg tudjunk állni az ördögnek minden módszerével szemben, minden stratégiájával szemben, minden kiagyalt haditervével szemben meg tudjunk állni. És ez egy nagyon fontos dolog, tudva azt, hogy az ellenség folyamatosan terveket készít, és haditerveket gondol ki ellenünk, hogy elpusztítson minket, hogy tönkre tegyen minket, hogy ellopja az Istenben való örömünket, a szabadításban való örömünket, hogy megakadályozzon minket attól, hogy Isten terve szerint járjunk, hogy Isten akarata szerint járjunk. És a jobb könyvéből megláthatjuk azt, hogy az ellenség nagyon is tudatosan Mindannyiunkat tanulmányoz, megvizsgál, tanulmány készít rólunk, hogy hol vagyunk a legsebezhetőbbek, hogy tud utolérni minket a legkönnyebben, és szépen kifejlesztett, aprólékosan kidolgozott tervet készít ellenünk. Mindannyiunk életében újabb módszerekkel és stratégiákkal próbálkozik, és ezt mind-mind az tapasztalatain, val elég alaposan alá tudja támasztani meg, azzal, ahogyan figyel és néz minket. Nyilvánvaló az, hogy ő nem lát a jövőben, ő nem minden tudó, de azt látja, ahogyan élünk, látja azt, hogy hogyan reagálunk dolgokra, és így, hogyan Isten kérdezi ott a Jobb könyvében az ördögöt, hogy Megfigyelted-e jobbot, megvizsgáltad-e jobbot, kitanulmányoztad-e eléggé jobbot, van-e valami terved az elpusztítására, és neki volt természetesen, ő, ő jelenkezett, hogy ő szívesen vállalja ezt. És ugyanígy kitanulmányoz mindegyikünket, és van terve arra, hogy megakadályozzon minket abba, hogy Isten terve szerint, az ő, az ő jó terve szerint éljük az életünket próbál hogy mindenhogy kapaszkodni és visszatartani ettől. Hát ez nem egy olyan túl jó hír. A jó hír az az, hogy itt Pál nem arra beszél, hogy ismerjük meg az ördögnek minden módszerét, meg stratégiáját, hogy meg tudjunk azok ellenállni. Nem ezt mondja. Nem ez az elsődleges feladatunk, hogy ezt tudjuk. Az ördög mindenkinek az életére külön-külön stratégiát épít föl. És ezért van az, hogy Állandó jelleggel úgy érzed, hogy te vagy az, akit a legnagyobb támadások érnek, és a legnehezebbek, és a sátán pont téged szemelt ki mindenki közül, hogy tönkre tegyen. És hogyha egy kicsit beszélgetsz az emberekkel, akkor meg fogod tudni, hogy mindenki ugyanígy érzi, mert mindenkit pont kiszemelt a sátán, hogy tönkre És ez azért van, mert az ördögnek a stratégiája, amit kidolgozta rád, az a te életedben, erőteljesül, tanulmányozott, és el akar pusztítani, és, és akar Isten akaratától visszatartani. De ezért mondja azt az ige, hogy ne ijedjetek meg, amikor kísértések esnek rajtunk, akkor közönséges kísértések esnek rajtunk, Mindenkine esnek ilyen kísértések. Csak lehet, hogy ami neked nagyon nehéz, az a másiknak egyáltalán nem nehéz. De a, másikba, a másik, amiben majdnem belehal, Arról te meg azt gondolod, hogy mi az az kísértés egyáltalán, lehet ezt mondani, hogy, hogy ez nehézség. És az ellenség mindenkinek pontosan tudja, hogy mi az a módszer, mi az a stratégia, hogyan legjobban tönkreteheti, visszatarthatja Isten akaratától. De ugyanott az ige azt is elmondja, hogy Isten minden kísértésből megadja a kimenekedésnek az útját, és ő mindig ad egy lehetőséget arra, hogy ne kelljen, ne kelljen kötelezően bűnbe fordulni. Az ördögnek biztos százmillió terve van arra, hogy hogyan akar engem elpusztítani, hogyan akarja az én örömet elvenni. Istenből, a üdvösségből fakadó örömömet, hogyan, hogyan akar engem visszatartani attól, ami, amit Isten eltervezett az én életemben. De én nem is akarom tudni ezeket a módszereket, és nem is ez a feladatom. Pál itt azt mondja, hogy, hogy öltözzétek fel Istennek minden fegyverét, és akkor lesz az, hogy védve leszel az ördögnek minden módszerétől és minden stratégiájától, ez az egy dolgunk van nekünk is, keresztény életünkből, hogy felöltözzük Istennek ezeket a fegyvereit. És el is mondja, hogy miért van erre szükség. Azért, mert szellemi csatát vívunk. Azt mondja, hogy nem test és vér ellen küzdünk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. Szellemi csatát csak szellemi fegyverzettel lehet megvívni. Fizikai erővel nem lehet küzdeni. És itt fel is sorolja azokat a azokat a szellemi fegyvereket, amiket fel kell, hogy öltözzünk. Itt összesen hét fegyvert sorol föl. Én azért mondom, hogy hetet, mert én nekem az imádság is ott szerepel az utolsóként a listában, mint egy összefogva a haton. De hogyha nézed a 14-es verstől, akkor azt látod, hogy első fegyverként az igazságnak az övét sorolja, aztán a megigazulásnak a páncéját, vagy az igazságosságnak a melvasát, harmadiknak a békesség evangéliumának készségét. Erről a három fegyvernemről úgy beszél Pál, mintha már ezeket mi felvettük volna. Aki hisz, aki Krisztusban újjászületett, az már ezeket felvette. Azt mondja, hogy, hogy körülövezve derekaitokat az igazságövével, azt mondja, felöltözve az igazságoság mellvasába, felsarúzva a lábaitokat. Minden múlt időben beszél, hogy ezeket már felvettétek, már rajtatok van. Amikor újjászülettünk, akkor ezeket felvettük Isten igazságában, születtünk újjá. És az ő vére az, ami igazzá tett bennünket Krisztus előtt, Isten előtt, és az ő, vele kötöttünk békességet, Na, és az Istennel való ellenségeskedésünknek vége lett és békében élhetünk onnantól kezdve ővel Ezek Ezekről az eszközökről úgy beszél, mint megtörtént felöltözött igazságokról, amik szükségesek ahhoz, hogy a szellemi harcot meg tudjuk vívni. És utána azt mondja, hogy vegyétek fel ezekhez, azt mondja, hogy vegyétek fel ezekhez a hitnek a pajzsát, amivel az ördögnek összes tüzes nyilát, dárdáját megoldhatjátok. A hitnek a pajzsa az, ami az ördögnek a támadásait és tüzes nyilait megoldja. Aztán azt mondja, hogy vegyétek fel az üdvösségnek a sisakját, és azt mondja, hogy ezekhez még vegyétek fel a lélek kardját, Istennek a beszédét, és utána azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva minden időben a lélek által, a már Krisztusban meglévő fegyvereinkhez, szellemi fegyverzetünkhöz fel kell öltöznünk a hitnek a pajzsát, az üdvösség sisakját, és fel kell öltöznünk a lélek kardját, és ébernek kell lennünk, és imádkoznunk kell lélekben, Isten lelke szerint. Ezeket az eszközöket fel kell vennünk, és ezek mind olyan eszközök, amiket minden egyes nap fel kell venni ahhoz, hogy az ellenségnek a stratégiájától védve legyünk, hogy az ő ravasságával szembe meg tudjunk állni. És láthatjuk azt, hogy hogyan mulasztották el ezt az izraeliek. Nem vették fel a hit pajzsát, nem Istenbe bíztak, saját magukba elbizakodva cselekedtek a saját érzékeik, saját megítélésük szerint. Nem, nem figyeltek arra, hogy Isten mit tervez majd a jövőben, nem keresték az ő beszédét, nem keresték az ő léle, az ő lelkének a kardját, nem az szerint akartak védekezni, nem is akartak védekezni, nem is az szerint akartak támadni, nem is akartak támadni, és nem imádkoztak, nem voltak éberek, nem keresték Isten. És nagyon sokszor velünk keresztényekkel is ugyanezt történhet meg. Az ördögnek vannak stratégiái, vannak, vannak kidolgozott, tervei ellenünk, hogy, hogy elraboljon minket attól, az áldástól, amit Isten már megadott nekünk, és szeretné, hogy azokban járjunk. És ezek a tervek jók, nem kell alábecsülni. Tudnunk kell, hogy vannak ezek a tervek, de azt is tudni kell, hogy hogyan lehet ezek ellen megállni. És a Krisztusban már felöltözött fegyvereinkhez fel kell vennünk a hitnek a pajzsát. Minden egyes nap, óráról órára, pillanatról pillanatra, Döntés előtt állsz, hogy hiszel-e Istenbe, bízol-e benne, vagy nem. Az érzékeidben fogsz-e bízni, abban, amit meg tudsz fogni, látsz, megtapinthatsz, valóságosnak könyvvelsz el, vagy pedig azokban a dolgokban fogsz bízni, amit Isten mond, amit Isten ígért, hinni fogsz-e ő benne, vagy pedig a körülötted lévő dolgokra figyelsz. Ez a hitnek a pajzsa, ami minden tüzes nyilat kivéd, nem tudom elképzelni, hogy az ellenség ezt hogy csinálja. Az biztos, hogy nagyon hatásosan már gyakorolta már régóta. Valahogy így minden egyes stratégiájában lövöldözi a tüzes nyilakat felénk, ami mikor jön, csak azt látjuk, hogy meleg, meleg, és ha eltalál, akkor fáj és éget, és amíg azt ki nem veszük, addig ott ég bennünk és rombol. De azt mondja az ige, hogy a hitnek a pajzsával ezeket ki lehet védeni. Lehet bízni Istenben, lehet az ő ígéretéhez ragaszkodni. És nem muszáj, látásban járunk. Sőt, Jézus sose hívott minket arra, hogy látás szerint járjunk. Nem azt kérte, hogy az saját érzékeinkre támaszkodó keresztényekként szenvedjünk ebben a világban. Hanem azt mondta, hogy vegyük észre, ami körülöttünk van, de hitben járjunk, és ő benne bízva tudjunk dönteni minden egyes pillanatban. Az izraeliek ezt nem tették meg. Ennek megfelelően látjuk azt, hogy egy olyan szövetséget kötöttek, amit nem kellett volna. Aztán itt az üdvösség sisakja a történetben talán úgy jön elő, hogy itt van a tömlő meg itt van a kenyér. Persze az izraelieknek a kenyér, meg a bortömlő még itt per pillanat nem volt olyan régi jelkép, mint ami számunkra. Hogyha emlékeztek, még csak két páskát vettek. Az első páskát egyiptomban, amikor megszabadultak, a második páskát pedig most, nem régen, ahogy átkeltek a Jordánon. De hogyha emlékeztek, a páskában ott volt... A középső kenyér, ami, ami Krisztusra mutatott, előre mutatott. És ott volt a harmadik bor, ami majd a Krisztus kifolyandó vérére mutatott erőre. Fontos jelképek voltak ezek az izraeliek számára is. De nekünk mindenképpen ott kell, hogy csengen a fülünkbe az, hogy kenyér és bor. Fontos, hogy ott csengen a fülünkbe, hogy, hogy szükséges a szellemi harcunk, a szellemi harcunkban, hogy meg tudjunk állni, szükséges az, hogy, hogy Istennek az áldozatára emlékezzünk, az üdvösségre. Kell, hogy az üdvösség sisakját újból meg újból felvegyünk. Nem csak arra kell megemlékeznünk, hogy Krisztusnak a teste értünk töretet meg a kereszten, és a vére értünk folyt ki a keresztván, hanem arra is, hogy azt az üdvösséget, amit ő ott elkezdett, azt ő be is fogja fejezni. És az üdvösségünknek a három részéből, most a középsőben vagyunk, van a megigazulás, amikor igazakká leszünk, amikor olyan, olyan igazá leszünk, mint Krisztus. Ez akkor van, amikor elfogadjuk azt az áldozatot, amit értünk hozott a kereszten, és a bűneinktől elfordulva, Istenhez fordulva, Elfogadva az ő értünk hozott áldozatát, Isten ugyanolyan igaznak lát bennünket Krisztus vére miatt, mint a saját fiát. Ez a megigazulás egy pillanat alatt megtörténik. És utána jön az üdvösségnek a második része, a megszentelődés, ami egy hosszú folyamat, ami során Isten elkülönít minket, félretesz minket. És maga Jézus imádkozta az atyát, így kérte, hogy Atyám, kérlek téged, hogy tartsd meg őrizd meg őket a gonosztól, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd, az igazság. Azért imádkozott Krisztus, hogy megszenteljen minket az Atya, elkülönítsen minket, ezt jelenti a megszentelni szó, hogy elkülönítsen minket az ő imádatára, az ő dicséretére, és ezt kérte, hogy az ő beszédei által tegye, és Ebben vagyunk most, most formálódunk, egyre inkább Isten szolgálatára és dicsőiretére különít el minket az Atya, és ott van a harmadik része, a megdicsőülés, ami, ami el fog jönni, ami az üdvösségnek a, az utolsó része, és az fejeződik be, és lesz teljessé. És kell, hogy a szellemi harcban ez az üdvösség sisakja mindig ott legyen rajtunk, és Krisztusnak a megtört testére, meg kifolyt vérére emlékezve sose egy ilyen szokás éljen a fejünkbe, hogy hát igen, ezt szoktuk csinálni, hanem tudjuk azt, hogy mit jelent ez. Tudjuk azt, hogy ez egy valós megtörtént esemény, ami, ami nem, nem egy könnyelmű dolog, ami bűneinknek az összes súlya ott volt Krisztuson, és átokká lett értünk. De tudjuk azt is, amire előre mutat. Tudjuk azt, hogy az üdvösségnek, lesz vége, be fogja fejezni azt Krisztus azon a napon. És ahhoz, hogy valaki meg tudjon állni az ördög minden ravasságával szemben, minden napokban, hogy az ő stratégiáival, meg módszereivel szemben meg tudjon állni, és tudjon Isten akaratába és tervében lenni, ahhoz szükség van arra, hogy az üdvösség sisakja ott legyen a fején, hogy ott éljen benne az, hogy Isten azt a munkát, amit elkezdett bennem, be fogja fejezni. Ez a másik nagyon fontos dolog. Tehát az első az az, hogy hitben járni, az ő ígéreteiben bízni, nem a körülöttünk lévő dolgokban támaszkodni, nem a saját érzékeinkre, hanem Istenben. A második dolog pedig az, hogy tudjuk azt, hogy Isten milyen munkát kezdett el bennünk, és lássuk azt is, hogy be is fogja azokat végezni. A harmadik dolog pedig Istennek a beszéde. Istennek a beszédén, a lélek kardját kell tudnunk használni, kell, hogy ott legyen a szívünkbe elrejtve. És érdekes, hogy a, a, itt ebben az ige szakaszban a lelket Isten azonosítja az igével, és azt mondja, hogy a lélek, ami Istennek a beszéde, annak a kardja kell, hogy a kezünkbe legyen, és kell, hogy imádkozzunk, hogy keressük Istent, hogy tudjuk az ő beszédét, ismerjük azt, hogy ő mit mond egy bizonyos helyzetre abban a pillanatban, azon a napon. Mit mondana, mit tanácsolna az ő igényében. És ezt nem úgy tudod megtanulni, hogy éveken keresztül tanulod a Bibliát, és akkor fogod tudni, hogy jaj, hát hazugság, akkor itt ebbe a levélbe, ezen a... Ebben a fejezetben ez az igevers, hanem, hanem csak úgy, hogyha keresed Istent. Kell, hogy elrejtsd az igét a szívedbe, kell, hogy ott legyen beírva, de egy-egy helyzetre csak akkor fogod tudni ezt használni, hogyha keresed Istent, ha kéred Istent tanácsát, hogyha keresed az ő akaratát, és ez a harmadik dolog, amit nagyon fontos, hogy tegyünk ahhoz, hogy meg tudjunk állni az ördögnek a stratégiái, meg a módszerei ellen azokkal szemben. És kell, hogy mindig éberek legyünk, és imádkozzunk, figyeljünk, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy Istenhez közel járunk, jó a közösségünkvel, akkor is, amikor elbukunk, minden egyes pillanatban ilyen éberséggel kell lenni Isten iránt és figyelni az ő vezetésére. A Gibeoniak jöttek, rászették Izraelt, mert nem öltözték fel Istennek ezeket a fegyvereit, ezeket a lelki fegyvereket. Megnyugodtak abban, ami abból adódott, hogy Isten népe vagyunk, és idáig Isten akaratában jártunk. Nem szabad ebben megnyugodni, ébernek kell lenni, és Istenhez közel maradni. A 16-os versben, a Józsué 9-ben azt olvasjuk, hogy harmadnapra mindenki derült. Érdekes, hogy nagyon sokszor, sok minden harmadnapra történik. Itt harmadnap múlva, azután, hogy Frigyet kötöttek velük, megután megkötötték ezt a békeszerződést, meghallották, hogy közelvalók hozzájuk, sőt, közöttük laknak azok, és elindultak azért Izrael fiai, és eljutottak azoknak városaihoz harmadnap. A városaik pedig voltak Gibeon, Kefira, Beírót és Kírját Járim. Mint mondtam, Gibeonnak volt három más szövetséges kisebb városa, és mikor Izrael eljutott odáig, hát ugye nem volt túl messze, amikor eljutottak, akkor derült ki, hogy akikkel szövetséget kötöttek, azok bizony kánáni népek voltak. 18-as verstől olvasjuk azt, hogy de nem bánták őket, Izrael fiai. Megtudták az igazságot, de mégse bántották őket, mivel hogy megesküdtek nekik a gyülekezet főemberei az úrra Izrael istenére. És úgólódott az egész gyülekezet a főemberek ellen. Mondták azért mind a főemberek az egész gyülekezetnek, mi megesküdtünk nekik az úrra Izrael istenére. Most hát nem bánthatjuk őket. És ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amelyen megesküdtünk nekik. Mikor kiderült, hogy kananeus népekről van szó, akik rászették Izraelt, azonnal a harag öntött el Izraelnek a szívét, és mindenki zúgolódni kezdett, hogy öljük meg őket, hogy rászettek minket. De a főemberek azt mondták, hogy na-na, nem tehetjük. És, és Isten nevére, Izrael istenének szent nevére megesküdtünk, hogy nem fogjuk őket bántani, hogy szövetséget kötünk velük, és uh, nem tehetjük. És a gyülekezet zúgolódott ugyan, de mégsem bánthatták őket. Tudták ugyanis a vezetők azt, hogyha Isten nevére kötöttek egy szövetséget, és ígéretet tettek, és hogyha azt elbontják, akkor Istennek a haragja lesz rajtuk, és az egész gyülekezetem. És látjuk, hogy ez be is teljesedett. A 2. Sámuel 21-ben olvashatok erről, 2. Sámuel 21-től, amikor is az történt, hogy Dávid uralma alatt nagyon nagy éhínség tört egész Izraelre, és Isten itt a Sámuel 21-ben kijelenti Dávidnak azt, hogy azért van ez a hatalmas éhínség, mert Saul megölte a Gibeoniakat, megpróbálta megölni a Gibeoniakat, és ezzel megszekte azt az Isten nevével elpecsételt esküt, amit egykor tettek itt Józsué idejében a fővezetők, a főemberek. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az esküvést, a szövetségkötést, amit Isten nevével kötünk, nagyon könnyű felbontani meg, hogy végül is ez csak egy szokás. És sajnos azt kell mondani, hogy ez tényleg egy szokásán nőtte ki magát. Ha valaki Isten nevére esküszik, az, az legtöbbször nem gondolja komolyan, amit mond, hanem csak úgy szokásként teszi. Pedig nagyon komoly dologról van szó. Talán emlékeztek arról, hogy Pál is óv mindenkit a házasságtól, hogy inkább ne házasodjon meg, mert ha megházasodik ki, mondja a szövetséget, akkor ott kész vége a dolognak, onnantól kezdve az a házassági szövetségével. Hogy emlékezhettek a tanítványoknak a reakciójára Máté 19-ben, hogy amikor megkérdezték, hogy hát mikor lehet elválni, meg mi van az elválási levéllel, amit Mózes emlegett, és hát bizony, mondja Jézus, hogy mi a helyzet, és a tanítványok rémülten mondták, hogy foglalták össze, hogy hát akkor jobb inkább meg nem házasodni. Tudták azt, hogyha tudták azt, megértették azt, hogy Krisztus arról beszélt. Ha valaki kimondja az igent, akkor az azt mondta ki, hogy akkor veled leszek mindaddig, amíg én meg nem halok, vagy te meg nem halsz, vagy el nem jön, a el, el nem jön az elragadtatás, de más kiút nincs ebből. És itt van, ez is egy ilyen szövetség. A főemberek tudták, hogy bűn megszegni ezt a szövetséget, és nem akartak még nagyobb átkot, még nagyobb kárt hozni saját magukra, Izraelre. És ezért mondták azt, hogy így, így bűn, bűnre ne halmozzunk további bűnt, mert annak semmiféle jó gyümölcse nem lesz. És ragaszkodtak ahhoz, hogy ne bántsák őket. 21-es versben ezt mondták azért a főemberek nekik, ám éljenek, és lettek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szóltak nekik a főemberek. Hivatta ugyanis őket Józsué, és szólt nekik mondva, miért csaltatok meg minket, ezt mondva, igen messziről valók vagyunk mi tőletek, holott ti közöttünk láttunk." Most azért átkozottak legyetek, és ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házában. Azok pedig feleltek Józsuénak mondva, mivel hogy nyilván tudtokra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr a Ti Istenetek parancsolt Mózesnek, az ő szolgájának, hogy nektek adja azt az egész földet, és hogy kiirtja előletek a földnek minden lakosát, igen féltük tőletek az életünket, Féltettük tőletek a mi életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot. És most ímél e a te vagyunk, és amit cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mi velünk. És úgy cselekedett velük, és kiszabadította őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölték meg őket. És tette őket Józsué azon a napon favágókká, és vízhordókká a gyülekezethez és az Úr oltárához minden napig, azon a helyen, amelyet választott. Itt egy nagyon nagy kihívással álltak szembe az izraeliták. Az ige, amikor arról beszél, hogy megtévesztés, meg csalás, meg becsapás, akkor az nem csak az a csapá, becsapást és megtévesztést jelenti, amit a gibeoniak művelték hanem egy ígéretnek a megszegését is ugyanezzel a szóval illeti az ige. És a kihívás ott volt a izraeliek előtt, hogy a Gibeoniak ugyan így megtévesztették őket, és vajon az izraeliek ugyanezt a bűnt el fogják-e követni? És azt látjuk, hogy megőrizték a szívüket, és azt mondták, hogy nem. És érdekes ez a kérdés, amit Józsué feltesz a Gibeoniaknak, hogy miért csaltál meg, nem tudom, emlékeztek-e, hogy hányszor előfordul az igében. Ahogyan olvassátok meg, ahogyan olvassuk az igét, olyan sokszor fordul elő ez a kérdés, hogy miért csaltál meg engem, miért csaltál meg engem. És ez a csalódottság ott volt Józsóének a szívében, és átkoz, átkot mondott a Gibeoniakra, és arra kárhoztatta őket, hogy favágók és vízhordók legyenek az Istennek házában. A Gibeuniak voltak azok, akik évezredeken keresztül vágták a fát az áldozatokhoz, és hordták a vizet, ami az áldozatokhoz kellett. És itt látjuk meghiúsulni az ellenségnek a tervét. Látjuk azt, hogy hogyan próbálta Izraelt elveszíteni. Meg kell látnunk azt, hogy az igazi ellenség azok nem a Gibeuniak voltak, hanem a Gibeoniak mögött álló szellemiség, a sátán volt az, aki megpróbálta ezt a népet valami módon beleszőni Izrael életébe, Izrael mindennapjaiba, és megpróbálta őket, az izraelieket bálványimádásra vezetni, és elvinni őket az egyigaz az Istentől. És látjuk azt, hogy ezt a stratégiáját, ezt a tervét többször is előhozza majd sátán a Izrael történetében. Úgy néz ki, hogy egyik gyengeségük volt nekik. De itt ez a terve meghiúsult. A Gibeóniak ugyan életben maradtak, nem ölték meg őket az Istennek tett ígéretük miatt, de közvetlen közelről láthatták az igaz élő Istennek az imádatát. Oda tették őket a templom közelébe, hogy nehogy valami bajt okozzanak, hogy nehogy a kis bálványáldozati szokásaikkal félrevigyék esetleg Izrael. És ezt nagyon bölcsen úgy tették, hogy ők lettek a favágók, és ők lettek a vízhordók, amik a mindennapi áldozáshoz elengedhetetlen feladatok voltak. És itt látjuk Istennek a kegyelmét, hogy azt a gonosságot, amit, a, amit az ellenség gonosznak és pusztítónak szánt, azt Isten hogyan fordította jóra, és hogyan fordította áldásán. És Isten kegyelme hatalmas, és hasonlóképpen hatalmas a mi életünkben is. Az ellenség bármi olyan tervében, amikor jön és úgy néz ki, hogy sikertarat, mindig megbukik, és Isten azt a gonoszt, amit a gonosz gonosznak szánt jóvá teszi, és az javunkra fordítja, és arra fordítja, hogy nekünk szolgáljon, hogy az ő dicsőségét szolgálja, hogy ő, tudja, ő, ő tudjon megdicsőlni azokon. Isten nagyon-nagyon mestere ennek, hogy az átokból hogyan fordítson áldást az ő gyermekei számára. <kül> És nem csak ebben láthatjuk Istennek a kegyelmét, hanem abban is, ahogyan továbbkövetjük majd a gibeuniaknak az életét. Látjuk azt, hogy kapásból a Gibeuniak nem kezdenek el panaszkodni, hogy ó, de hát én nem akarok fát vágni, nem akarok vizet hordani, hanem egyből azt mondják, hogy jó, rendben, cselekedjél úgy, ahogy szeretnél. Életünk megmaradt, ez jó, innentől kezdve azt csinálj velünk, amit szeretnél. És azt látjuk a Gibeoniak történetéből, hogy sokan igaz hitre tértek, és Istent igaz módon imádták, és egyedül igaz Istennek ismerték meg. Dávidnak a kiemelt vitézei között találunk Gibeonitákkal, aztán azt találjuk, hogy ők voltak azok, akik a templom körül szolgáltak, sőt, volt időszak, amikor a Szent Sátor Gibeonban állt azon a városon, abban a városban, ahonnan ugye ez az egész megtévesztés megszületett, és onnan ez kiindult. És a Gibeoniak voltak azok, akik őrizték a Szent Sátort, és a körül szolgáltak. Aztán látjuk azt, hogy később Salamonnak Gibeonban szól az úr, ott azon a helyen, ahol ez az egész megtévesztés ered és uh, talán a legmeggyőzőbb uh, bizonyíték annak, hogy a gibaóniak mennyire szerették Istent, hogy a Nehémiás hétben olvashatjuk azt, hogy ott voltak, és építették Jeruzsálemnek a falát, újjá akarták építeni azt, amit az ellenség tönkretett. És ebben láthatjuk azt, hogy Istennek a, a kegyelme mennyire nyúló és úgy, ahogy Ráháb is, és a családja csatlakozott Izraelhez teljesen pogányként, bízva Istenben, ugyanígy a Gibeóniak és Isten tisztelettel és Isten félelemmel a szívükben, ugyan az ördögnek az a tanácsa szerint, meg a megtévesztés útjai szerint, de mégis csatlakoztak Izraelhez, és Isten ezt áldásá formált, és sokan igaz Isten ismeretre tértek, miközben őt szolgálták, és az ő dicsőségében segítkeztek. Látjuk azt, hogy, hogy Istennek a kezében ez a gonosz terv, amit az ellenség kiformált, hogyan vált építővé, hogyan vált olyanná, ami Isten dicsőségeit szolgálta. És mindez, hiszem, hogy mindennek a, mindezt a változást azt hozta, hogy Józsui és a nép felvették, Istennek a szellemi fegyverzetét, és úgy döntöttek, hogy innentől kezdve fognak bízni, Istenbe fognak hallgatni rá. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy a keresztény életünkben ugyanilyen bizalommal, ugyanilyen ragaszkodással kell járnunk Istenhez, mint ahogy Józsuénak ismételten megjelent ez az életében. És ugyanúgy kell vigyáznunk magunkra, hogy a Józsuénak kellett, meg Izrael népének, mindig ébernek kell lennünk, és mindig figyelnünk kell arra, hogy az ellenség miket tervez ellenünk. És tudnunk kell azt, hogy Istennek a kegyelme sokkal hatalmasabb annál, mint amit az ördög lát, vagy amit el tud képzelni, vagy amit mi el tudunk képzelni, vagy amit mi látni tudunk. Az ő dicsősége sokkal messzebbre nyúl. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy... Arra hívtál el bennünket, hogy téged ismerjünk, és téged lássunk. Köszönjük, Uram, az üdvösséget. Köszönjük azt, hogy megmentettél bennünket az örök kárhozattól, a pokoltól. Köszönjük, Uram, hogy Te átokká lettél a keresztem. Miértünk, hogy megszabadíts minket, Uram, a bűneink átkától, és hogy életünk lehessen Te benned. Köszönjük Jézus, hogy ezt a munkát elkezdted a kereszten, és most ezen a mai napon és ebben a pillanatban is folytatod mi bennünk. És köszönjük Uram, hogy egy nap majd Te előtted állhatunk meg teljesen tisztán, a a jelenlététől is mentesen. És köszönjük Uram, hogy majd megláthatunk Téged abban a dicsőségedben, amivel rendelkeztél még mielőtt a világ meg lett volna. Köszönjük, Uram, ezt a kiváltságot, köszönjük az üdvösségünknek ezt a sisakját, és hogy soha el ne felejtsük azt, hogy mit tettél értünk, és mi az, amit teszel, és mi az, amit tenni fogsz. Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk a hit pajzsát minden pillanatban, és annak minden szakában felemelni. Uram, a testünk, az érzékeink, a bennünket körülvő világ mind-mind hazudik, és megpróbál eltéríteni minket te tőled, attól a csodálatos tervtől, Uram, amit elkészítettél mindannyiunk számára külön-külön, mindazoktól az áldásoktól, amiket már megadtál nekünk a Krisztusban. Jézus, szeretnénk te rád nézni, te benned bízni, és a láthatatlan dolgokra szegezni a tekintetünket, és nem engedni azt, hogy a hazugságnak az atya, a hazug ellopjon, Uram, bennünket, Tőled a Te Uram, szeretnénk a Te beszédeidet, a Te léleknek a kardját tartani, Uram, a szívünkben, a kezünkben. Kérünk Jézus, írd ezeket bele a mi szívünkben. Tudjuk, Uram, hogy az ifjúk csak úgy tudják megőrizni az útjukat, Uram, hogyha Te igéidet elrejtik a szívükbe, Uram, és engedik, hogy Te azt minden pillanatban és alkalomban, Előhozz, Uram, és alkalmazd a lelked által. Jézus, kérünk Téged arra, hogy tegyél minket a Te beszédeid embereivé, hogy mindig ahhoz forduljunk, hogy mindig keressük a Te akaratodat. És Uram, bocsáss meg azt, hogy olyan sokszor döntünk úgy, és teszünk dolgokat, hogy nem keressük a Te tanácsodat. Vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy már tudjuk magunktól is, és elbízzuk magunkat. Vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy inkább nem zavarunk ilyen kisebb dolgokkal, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy hát ebben már tudjuk, hogy mit kell csinálni, mert az előbb már győztünk. Uram, bármi gondolatunk is támad. Tehát, hogy felismerjük, Uram, hogy a Te akaratod az az, hogy veled legyünk, hogy mindenkor éberek legyünk, imádkozzunk, és mindenkor könyörögjünk a Te lelked által, a Te szíved szerint, Uram, keresve a Te akaratodat a Te veled való kapcsolatot, a Te veled való közelséget. Uram, vágyunk Te rád, és szeretnénk Te benned járni, Te hozzád közel. És kérünk Téged, hogy óv meg bennünket, Uram, az elbizakodottságtól. óv meg bennünket, Uram, attól, hogy így az ellenségnek a stratégiáit hallgassuk, az ő módszereiben próbáljunk okosak lenni. Uram, szeretnénk Téged felöltözni, és az a vágyunk, hogy az az egység, amiért imádkoztál, Uram, az meglegyen mi bennünk, hogy egyek legyünk Te veled, úgy, ahogy Te egy voltál az atyával, és hogy egy legyen a tested, Uram, ahogyan Te megteremtettél bennünket, hogy egy népként, egy gyülekezetként, egy testként tudjunk haladni azon az úton, amit, amit kijelöltél számunkra, Uram, amiket áldásokkal megtűzdeltél, és amitől az ördög vissza tartani minket nap, mint nap. Uram, mi te rád akarunk nézni, és te benned bízni. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket, te kegyelmedből, és tudjuk, Uram, hogy neked van hatalmad erre. Hát a drága fiad nevében kérünk, Jézus. Amen.